Du, du, du, du. på 65an, satt och tog en öl, ladda för matchen upp på vallen, du, du, du. På 65an, satt och tog en öl. Ladda upp på vallen. Underbart, hej och välkomna till det mäktiga 69 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Eh, det är mycket darp på stämman för vi har haft en sån underbar jävla eftermiddag och kväll och eftersittning eh, efter seriefinalen hemma mot utsikten och det där ska vi prata mer om och här för att göra det ikväll är Jensen Emil eh, Joakim och Fredrik Eh, jag tänker vi får ta allt i kronologisk ordning när jag cyklade mot eh, Rocklunda idag så förstod man att det här var en match som var lite speciell det var fan folk i rörelse överallt eh, det var inte bara jag och eh, de närmaste som hade bestämt sig för att gå på fotboll utan det var en eh, massa random folk som hade klätt sig i grönvitt och cyklade över bron och rördes ner i tunneln från brås på skolan det var underbart Ja, nej, men det såg man ju när man rörde sig ute på stan. Det var mycket grönt och vitt och det verkades verkligen att det var match och seriefinal. Och det är otroligt roligt. Det är så det ska vara, gärna varje match. Ja, vi måste ju ändå börja med det här. Fastställa publiksiffran. 5.069 mitt semesterlunken mot ett jävla skitgäng utan bortafölja. Ja, det är en bra siffra får man säga. Det är en otrolig siffra, skulle jag säga. Eller otro... Men det är ju sinnessjukt bara Jag tror ingen egentligen hade kunnat räkna med det. Sen är det visserligen seriefinal men det känns inte som sånt. Ja, jag vet inte. Motståndet och semestertiden gör att jag är riktigt imponerad över publiksiffran. Nej, men man får ju komma ihåg också att det här är ju liksom bara vsk som är på matchen. Det finns ju inga borta-supporter överhuvudtaget utan det är ju liksom 5069 vsk som är här. Och det, det är bra. Sen tycker jag också att vi faktiskt behöver påminna om att inte ens alla VSK eller inte ens alla de mest engagerade VSKerna var på plats när matchen började. Eh, fun då är det förlåt jag håller med. <laughs> det är bra, Men nog med body shaming och fun, allt. Fun kring publikssiffran att det var ju exakt samma publikssiffra som vi hade i premiären 2018 mot Akropolis, också utan bortensupportare. Känns det känns lite som att det, det är den siffran ska gå till när de vill ha över 5000 men inte riktigt kommer upp till det. Fan, jag tycker det är underbart att vi hittar, att vi, hittar en, är, är på vi hittar en konspirationsvinkel på det här. Nu är du med igen och ska ta ner oss på jorden. Är, det, är, du vax, är du vaccinerad? Nej. Däremot så kan jag tycka att det, jag tror att det är... Ja, men det kan nog vara den största publiksiffran på, ja, nu heter det inte parken längre utan Hitachi Energy Arena. Det alltid parken. Ja, men, men jag tror att det, det, det kan nog vara den största publiksiffran oavsett vad de liksom, officiella publiksiffrorna säger. Jag har aldrig sett så mycket folk på sitt plats någonsin. Så jag tyckte att det var jättefullt på ståplats. Om man räknar bort sådana här matcher som syrianska derbyn och sånt så har jag aldrig sett så många... Men jag har aldrig sett så många på parken helt Nej. enkelt. Nej, plats den... är helt fullsatt och ståplats när man kollar sig runt så är det också väldigt, väldigt fullt. Ja. Ja. Och, den liksom officiella eh, publikrekordet på parken eh, syrianska, ja, den, det känns ju inte som ett eh, riktigt, eh, alltså det, så mycket folk var det inte. Jag håller med. Glömmer vi bort kanske Superettan, året 2011, när till exempel Hammarby var på besök och eh, fyllde upp hela våran långsida. Inte hela. I stort sett. Ja, det kanske vi gör. Jag vet faktiskt inte vad det var för publiksiffror på den matchen. Skitsamma. Exakt. Tre poäng. Mm. Ja, tre poäng och uh, en sjöjävla uh, inramning. Uh, bra tryck på läktaren tycker jag också. Får bara säga en till Att uh, det var bra organiserat vid insläpp och allt sånt. Sånt har ju gnällts liksom på. Allting tycker jag rullade på bra. Det funkade bra i kioskerna. Och det är också imponerande med tanke på att det kanske inte är så här... Uh, jag tänker i och med att vi inte hade förväntat oss så mycket folk så kanske inte VSK som organisation hade gjort det heller men det är också också, jag tycker de har tagit till sig av mycket av det som har fungerat dåligt kanske i några av de tidigare matcherna under säsongen så idag fungerar det jättebra och det är säkert inte hur lätt som helst att få tag på alltså få tag på folk till kiosken och sådär Ska vi kanske hylla VSKs sociala medier för en gångs skull? Att det var ju, de skapade liksom en hype kring den här matchen med tanke på att de la ut alltså, flera gånger om dagen hur många som var sålda till den här matchen mm. som gjorde att det drogs folk känner jag i alla fall. Ja men absolut eh, Samtidigt så det, det förutsätter jag att folk bokar liksom. Man kan inte göra det där varje match Men det, jag tycker att det är väldigt bra När, eh, när det bokas biljetter Att man liksom lägger ut det och ser till För folk drar ju folk, eh, så är det eh, Men sen så vill jag eh, också Knyta an till det som Jack sa att, eh, ja, men Jag tyckte att det funkade mycket mycket bättre Än eh, många andra matcher Som jag har varit på det, Jag tyckte det var smidigt vid Jag tyckte att kioskernas köer var inte alls eh, så farliga Utan det gick ganska smidigt att få sina grejer jag tycker att VSK har gjort ett bra arrangemang överlag. Eh, väldigt bra. Absolut. Nu måste jag vara lite gnällig då. <tryck> det är ju ändå rätt slumpbart att hur vidare det blir bra eller dåligt. Alltså för att all jävla kioskpersonal. Det är ju inpiskade föräldrar till ungdomslagen. Eh, och då... <tryck> är ju självklart så att de här personerna har liksom ingen rutin på att hur många öl ska man hälla upp, hur många hamburgare ska man hälla upp utan det är byggligt på att man har flax och det är någon så här... Men det är lite det jag tänker på att det är extra imponerande att det funkar med tanke på dem, för det är väl de förutsättningar som vi har om vi ska vara ärliga liksom. Det är kanske inte är där vi vill vara men det är där vi är liksom. Mm. Absolut, Nej, men det, det, det funkar bra nu och det ska vi vara glada över. Eh, fan, det här blir en annan diskussion ja. egentligen. Men jag, jag tycker att det är ett problem att vi ska ha numera jävligt dyra deltagareavgifter. Mm. Och så förväntar man sig samtidigt att man ska stå där och grilla mm. Och nu förra åren har det också varit så att om ett ungdomslag har ställt upp med ett visst antal funktionärer. Så har man då fått en summa till lagkassan. Det får man inte längre. Vilket är liksom, ah, okay. Det finns inget så incitament. Men skit Det är också en annan diskussion, men där har du sagt jättepunkter. Det här visar ju liksom bara det här, hur, hur svårt det är att ligga precis i gränsen mellan att vara en ideell förening och vara en professionell förening med liksom en avlönad organisation och så vidare. Men jag tycker också att eh, intrycket idag för de som kom dit, så... för det här var ju någonting som sades på förhand att om man är sån här sällan besökare... Då blir det extra viktigt att det funkar med det praktiska. Dels så ska det vara bra fotboll. Men man ska också känna sig, liksom att det finns någonstans att pissa om man ska kunna få någonting att dricka. Och det gick ju ganska bra idag. Mm, det får man verkligen säga. Så gick det ju bra på plan också. Ja, det får man också verkligen säga. Tre poäng seriefinalen. Man kan inte begära mer. Vad, vad tycker ni om matchen? Intryck, spontant? Jag tycker att... Vi gör, vi gör en bra match. Det är klart vi gör det. Vi gör en jättebra match. Det är lite upp och ner såklart. Lite bullande spel till en början. Men jag tycker att... Alltså, efter målet och kanske också efter deras utvisning. Så, det känns som att, återigen, så är vi så här, säkerheterna själva. Man är inte speciellt orolig. Alltså, det känns bara som att man väntar ut att tiden ska gå. Det är klart att man vet att de kan ge ett mål, de är så farliga. Så är det ju. Men, alltså, vi är ju bra. Vi är stabila. Vi är otroligt stabila. Nej, jag håller med. Jag vet det stabila. Men sen, jag måste ju säga, jag tycker ju att, ut, att utsikten är ut de bättre lagen vi har. i år, de leder ju också serien. Ja men det inför och efter och det ska vi komma ihåg de ja. de vinner bollen på på riktigt alltså när de vinner bollen rätt lägen så blir de farliga och det tycker jag liksom man verkligen ska komma ihåg att vi möter ju serieledarna och det det är det jag menar liksom att det, det är det som får oss att liksom alltså det är, det, det är därför vi gör en bra match för att eh, det är serieledarna vi möter och det ser fortfarande så bra ut. Jag tycker också, jag håller med. Vi, vi har säkert ingen så här perfekt match om man kollar på det så här fotbollsmässigt. Men man måste ju ha i åtanke att det är en massa så här psykologi. Vi möter serieledarna. Alltså det är en sexpoängsmatch. Seriefinal. Seriefinal och det är en massa publik på plats. Och en massa som kanske inte har sett VSK så ofta förut. Men vi står ju... Alltså jag tycker, tycker att VSK... Som vi har gjort faktiskt tidigare under säsongen. Vi är bra när det gäller. Vilket man inte är helt van vid när det är så här stora publikmatcher. Vi är... Känns det inte som vi ska ofta steppar upp när det är lite publik och lite hype? Jag har, vi har, det, det har gjort det, så det när det, det har varit på något sätt så här negativ press. Alltså <haha> tidigare under höstsäsongen liksom, när vi har varit riskerat att åka ur. Men vad senast vi hade positiv... Hype då. Nej, men ja, kanske i premiären när det har varit lite så här. Ja, nej, jag vet inte. Men det har ändå överraskat, överraskat på mig positivt att vi har gjort det flera gånger under säsongen. Det känns som att det här är inte första matchen vi gör det, men det här är på en, på en annan nivå på något sätt. Jag får ju känslan av att ska trivs, trivs jävligt bra. Många spelare trivs när det är lite få spel åtminstone. Mycket publik. Och utsikten kommer ju ändå från tio raka utan. Nej, är det Är inte så som folk har snackat tidigare När det är mycket publik och det ska, liksom, det ska hända någonting framåt, då, då viker VSK ner sig. Och så har ju folk gnällt genom åren och så gör vi verkligen inte idag. Jag inte. Nej, och det tycker jag har märkt under hela säsongen om man hör hur signalerna från, från laget har varit. De har ju liksom längtat, väntat och velat haft de här publikmatcherna. De har hela tiden sagt liksom att Fan, det är skillnad om ståplats är knökfullt och om det är fullt ut mot hörnflaggorna och, och så vidare. Alltså det visar att, och det är på jag tror att en stor del av det här laget också har vuxit mentalt och liksom visar sig mer kapabla att ta sig an den här typen av situationer och uppgifter. De ja, det hade det. också varit väldigt märkligt av laget ut och att de inte ville ha de här vartierna inför stor publik. Nej, såklart. Och sen så här, så också. Liksom, jag menar, jag tror att hela laget mår otroligt bra. Då är det ju också lätt att liksom må bra i de här situationerna också. Och det är väl det, är väl det som ska vara vår edge mot utsikten idag. Att vi har liksom hela ja, vi är ett lag i som man bryr sig om. Ja, exakt. Men jag tycker ändå att rent så här spelmässigt så blev det kanske inte den matchbild jag hade förväntat mig på förhand och som det hade pratats om. Men som det här är ju. Två lag som framförallt har släppt in otroligt lite mål. Och det var mycket fokus på, på starkt försvar och att det skulle bli mycket omställningsspel. Och, eh, jag tyckte det blev så här påfallande, öppet och intensivt och ganska bulljande spel. ja Jag håller nog inte helt med. För jag tycker inte att det var så här jätteklara målkanser egentligen. Alltså det var inte om man... Oh. Nej, jag vet inte. Jag tycker inte att det var något så här hundraprocentiga. Ja, mållägen. Det skulle vi ha... kunna bli 0-0 egentligen. Ja, men jag tycker att vi hade en hel del lägen där det första som det, det kanske är lite halvlägen. Det är en del bra skottlägen. Men är vi... det något som ska vara mål? Liksom. Ja, jag tycker att de där skotten vi tar utifrån, jag tycker att det är jättebra att vi tar dem. men Jag tycker att de inte är av tillräcklig kvalitet. Det är många som är nära. Sen tycker jag att vi har lägen, till exempel Asia Bir har en nick på hörna. Det är en halv meter ifrån. Den ska nästan bara skarva in egentligen. Jag tycker att vi hade kunnat gjort något mer mål. Sen så har vi också liksom ett par straffsituationer som vi <går> blir blåsta på oss. Så så jag, ty jag tycker ändå att det är liksom, ja, vi, vi har många lägen att göra mål. Uttryckte man inte lika många. Ska jag stika ut hakarna här nu? Ah, ja. Håll i hatten, alla lyssnare. Jag tycker att den första halvleken är den bästa halvleken på, på säsongen. Rent, inte bara spremässigt, utan energimässigt. alltså. Laget vi ska få på tycker jag gör den bästa halvleken på säsongen. Du är så positiv. Ja, ja. ja. Nej, men jag tycker också att det är en riktigt bra första halvlek. Och, och jag tycker också att vi nog eh, i, i spelet har mer än halv chanser. Alltså, jag tycker att vi, vi målvakt gör ju ett jävligt bra jobb. Eh, jag tycker att vi några gånger kanske. Och jag är lite fånade av jag säger det själv, men att vi är inte liksom förheta på att ta skott utifrån. Vi har flera chanser liksom där, vi, där vi tar skott men det här fanns liksom enkla passningsalternativ i Sidled. Eh, vi har den här liksom solklara straffen eh, på, på målvaxatur där ju Åslund blir helt jävla nedbrunkad bara. Uh... Lite störd som kommentatorn är <laughs> <laughs> ja, den, den som var lite störd Var väl då kommentatorn Jaha. och domaren uh, Nej men jag, jag tycker nog att det var Mycket öppnare ja. än vad jag hade tänkt mig För att båda tränarna talade om liksom vikten av att vara var disciplinerad och det är kvaliteten i omställningsspelet som ska avgöra. Och jag tycker att utsikten vågade också fylla mm. på ganska mycket. Anton gör liksom några... Han gör en riktigt avgörande. fin räddning. Han har ett riktigt parad ja. och liksom några andra bra insatser också. Så mycket mer öppet än vad jag hade trott. Det håller jag med om. Att det var två lag som verkligen gick för att göra mål. Så ja. var det verkligen. Och Olle, jag tänker att om vi snackar chanser så är Olle Edlund en riktigt fin chans i första halvlek här också. Där är väl... Ja, ja, det jag första ja, delen Genom målvaktningen en bra räddning. Ja, ja, ja, det är ett fint allfall. Ja, kanske. Det är lite svårt. Ja. Jag alltså. tycker ni har lite för mycket i krädd. Alltså. Jag, jag tycker vi kör mm. över. Jag tycker vi får dem att se som ett Örebro-typ. <laughs> alltså, jag tycker vi skyller över dem. Alltså, vi visar att vi de har ändå har varit alltså, överlägsna i år. Ja. Alltså, Resultatmässigt. Ja, jag håller jag, med Fan. Och jag tycker att deras målvakt gör en jättematch. Alltså, lite håller han av i Absolut. första halvlek. Jag tycker att det är lite det vi säger. Vi har ju massa chanser uttryckten har inte ja. så många. Så och, att det... och trenden är tydlig. Alltså, eh, I takt med att eh, matchen liksom fortskrider och vårat övertag blir ändå tydligare så är det så att i andra halvlek så ägnas ju utsikten bara åt att grisa faktiskt. Eh, och jag ser ändå det som ett så här kvitto på att de inte riktigt har något eh, svar på, på vårat spelövertag. Nej, men så, så kan det ju vara. Ehm, och på tal om andra halvlek, då gör vi också mål. Vilket otroligt anfall där. Helt jävla sjukt. Alltså, det, det här är ju en perfekt eftermiddag. Att, inte bara att vinna en seriefinal på hemmaplan på beställning inför liksom stor publik, utan att krydda det hela med ett, ja men det, det är ju ett, det är sånt sjukt jävla klassmål. Och att det är vår kapten som gör ett kyligt avslut. Det är fantastiskt. Flera... Ta sig igenom, Jack. Målet. Ja, det vet jag inte om jag klarar. Om. Men jag tycker det är flera prestationer. Dels tycker jag Douglas gör det ju, ja, uppenbarligen jätte, jättebra. Och sen så är det ju så fruktansvärt fint att det är Simon som får... Dels tycker jag att det där avslutet som man sätter dit liksom limmat in mot stolpen är riktigt, riktigt fint. Efter att han då också hoppar över bollen till Jabir. Ja, precis. Eh, ja. Och, och för att, att ha... det är han som får sätta dit den. Och, ja. det är... och för att hylla Douglas eh, ännu mer så liksom är det han som vinner bollen- eh... Och Simon hoppar över den och Jabir slår fram den till Douglas som då inte... För inte har sett matchen och målet. Ja, men det jag ska komma till är att han liksom inte tar avslutet där. Alltså vilken mittback som helst hade ju liksom försökt bara sparka ja, bollen på kyligt. mål. Ja. Utan det är otroligt kyligt att liksom, lägga in den snett snettinåt bakåt till Simon. Den talande tystnaden. Vi är jävla ja, nu ska vi bara fortsätta på vår våra baclinje. Alltså nu kanske vi skulle prata om målet. Men, eh, alltså, både, både Douglas och eh, Herman och Freddy, absolut. Freddy tycker jag nästan är den sämsta i backlinjen. Och då är han ändå väldigt, väldigt bra. Men jag tycker både Douglas och eh, Herman gör ju, alltså vilka, vilken match de gör och vilken backlinje vi har. Freddy minst bra, inte sämst ja. Det känns ongörigt. Ja, ja. Jo, absolut. Ja, jag, absolut. Håll, jag håller helt med Nej men det är, Alltså både Douglas och Herman Gör otroliga matcher, jag tycker liksom Herman Man ser det på slutet När de är precis, när de förstår De sätter inte liksom, en fotfel. han matchen. bara äter upp deras anfaller ja. liksom. man, man bara ser När det är så nära, liksom, när de försöker Anfalla och han bara kör över dem alltså, jag tycker det är otroligt. Och vi pratar om så här backkris I svensk fotboll mm. Det finns många bra backar i Västerås SK ja, ja. Så finns det, så så, så Herman har ju gått under... Tre stycken finns det här. Ja, exakt. Mm. Herman har ju gått lite under rollen, hela so... alltså, Jag tycker han har varit vårt bästa spelare genomgående i den Och jag, då, Andra medier som delar ut hjärtan och plusbetyg och allt sånt där Herre, Jag tycker Herman ska ha all cred i världen Inte bara idag utan Hela sången och förra sången. Men alltså, ja, vad säger ni? Ja, nej men alltså, dels som han är bra på att försvara och sen ja, är han så duktig med bollen också. Och där sticker han väl ut. Ja, Douglas sig också ganska bra med bollen. Men jämfört med, sig med eh, Freddy som verkligen har sina styrkor i just det defensiva spelet så känns det som att Herman har han är väldigt komplett som fotbollsspelare. Nej, men vi... ja det är ju helt, det är en helt fantastisk backbesättning och då tycker jag att dels är det två spelare som har utvecklats jättemycket hos oss och det blir väl också ett så här kvitto på att vi har ju en, en sportslig ledning som är väldigt mycket rätt. Det här är ju våra egna värvningar. Alltså det här är ju Kalle som har verkligen pinpointat två spelare och sett att här finns det en potential. Där tycker jag du har en jättepoäng för att alla kommer ihåg hur Douglas och ja, men hur backlinjen är. Vi ska inte peka ut någon spelare, men hur backlinjen såg ut för ett år sedan. Och det är ju till viss del samma spelare. Det såg verkligen inte ut så här. De har blivit bättre under Kalle. Det är ju både cred till de individuella spelarna och till Ja, men alla, alla runt laget, tränarna, utvecklas i BSK. Exakt. Vi har förädlat spelare och det är det vi ska göra såklart. Men Precis det jag har gjort det väldigt, väldigt bra. Och det tycker jag också är väldigt häftigt liksom, att vi eh, ja, men, förädlar spelare. Vi liksom plockar råmaterial och eh, ser till att de blir riktigt fullfjädrade bra fotbollsspelare. Mm. Och att man liksom gör det i en sån konkurrens som det ändå är. Alltså, vi plockar mycket från liksom, Stockholmsområdet och... Ja, jag tycker att det, det är grymt. Det, det är väldigt eh, stor liksom, cred till tränarstaben och de som är involverade i de värvningarna. Det är liksom en annan grej än som man tänker med typ så här, som man kanske tog Där var det snyggt att vi såg att det här är en bra talang. Liksom, det är bra i sig att kunna pinpointa och hitta bra spelare. Men det här är någon som vi båda har sett att det här finns det potential men vi har också förädlat en spelare. Och speciellt tycker jag om man tar Douglas så... När, när han kom till oss då var ju också Kalle väldigt tydlig med att säga ja, att det, det här är en spelare som vi framförallt har värvat för att han är trygg med bollen och vi, vi ser vad han kan bidra med i, liksom, i vårt offensiva spel och vi vill ha en spelande mittback och så vidare. Jag menar, och det, det ser vi ju match efter match, hur bra han är med fötterna. Alltså både med att eh, sätta en mer liksom, vågad passning men också i, att själv bryta pressen. Så alltså, han... Fan, det finns ju nästan inte en spelare Han inte kan tvåfota sig förbi I den här serien Men, men det som har skett Sen dess är ju att han förlorar ju inte en jävla Defensiv duell alltså, Han är så otroligt fullsam Jag vet inte om han är stark Eller inte men de här 50-50-situationerna Kommer han ju nästan alltid segrande ur det är, det är fantastiskt att se Hur han har steppat upp där Det är ju inte så att vi nu har en back som är så bra offensivt att vi kan leva med att han är dålig defensivt. Utan han är ju liksom också i det defensiva, eh, tycker jo. jag. Jag var hård mot uh, Freddy, det var inte meningen. Liksom. Men jo, men jag, Alla svenska sportchefer borde lyssna, han är nej, inte tillräckligt ja. bra. Han är, alltså, jag, jag tror på riktigt att han har, han har gett en stabilitet och det känns som att han är, det, det är så jävla svårt att man liksom inte är med i laget och vet. På vad de snackar om men det känns som att det behövdes verkligen den typen av ledare. Man, jag tror man, man ser att han är en ledare på något sätt i både backlinen och laget och att det bidrar med jävligt mycket liksom. Det var ju inte ju såklart en superstor injektion i det där försvaret men vi får inte glömma att Herman spelade ju också innemittfältare i stor del av försongen och ja. varit nerflyttad. och då var nästan då det började på riktigt att jag vill fortsätta hylla Hermann här, för jag tycker han är otroligt Absolut. bra. Mm. Ja, det är, det är bra. Eh, någon annan som jag tyckte var väldigt bra idag var Daniel Ask. Framförallt i första. Otroligt. Ah, ah! Jo, ah. lägg av. hela Han har varit stusk. jättebra hela Jag tror Singen. jag har åtta spelare som går före i hyllningskören. Nej, här. lägg av. Nej. Alltså, han var ju fantastisk. Det här, det här är populist Jensen som talar. Alltså, han var ju har du rätt? Nej, nej, du har helt fel. Otroligt inte, nej. Ah. Men äh, ja, det tre. är bra vi håller inte med. Ja, tre, tre backar. En vänsterytter. En anpå till Kåslund som jag tycker ändå har steppat upp. Åslund var ju inte Jättebra, bättre än nu, Ask. Aldrig. Tycker du att han är bättre än Ask? Nej, nej, nej. Ja, då, alltså, då ska vi släppa det här Å Åslund gör det ja. Jag tycker inte han gör det dåligt nej. Men Ask är ju på en annan nej, nivå Men det här är bara ah. populist Jensen han, för han tycker att, han tycker att uh, Ask Jag hyller ju våra egna glaslidare. här Glaslirare Ja men jag tycker det är bra För alla allsvenska sportchefer Kan ja. lyssna igen Ask mm. är inte tillräckligt bra Lyssna nej. på Jensen Kommer ta. Ta, på högre nivå Men vadå Eller vi kan väl skicka budskapet Till de allsvenska sportcheferna Köp gärna Freddy Men ge fan i Douglas och Ta Herman också Ta han till landslaget Nej, ja. Men vad fan, Aske är ju helt fantastisk. Jag tycker den här, den här aktionen att transportera boll i typ 80 meter i ett vägspel, det mm. visar vilken liksom kvalitet han håller. Ja, som sagt, jag tyckte han var otrolig i första. Eh, vad tyckte ni om eh, Lekta-prestationen idag? Jag tycker det är riktigt bra. Framförallt för, första 30 tycker jag är riktigt bra eh, på ståplats den tycker jag väl kanske att vi svaja lite, men sen kommer vi upp och gör det bra igen från ja, en bit in i andra halvvecken. igen Ja, från starten av andra halv fram till 70 någonting, när det var lite så här de fick en utvisning det var lite, en liten nerv kändes som ändå, fast vi var en man mer Ja men sen tycker jag vi trycker på bra in mot uh, sista där liksom, kan det vara sista tio eller någonting sådana här inklusive tillägg. Jag tycker det fina var ju att uh, det var så mycket folk inne på, uh, på läktarna tidigt det var ju till och med liksom ramsor under uppvärmningen och det blev liksom applåder ovanför huvudet när de kom in för att värma upp. Och sen rullade det liksom lite ramsor innan inmarsch Ja, det är ju inget också. vi är kända för att vara bra på direkt. Precis. Och inte alla av oss var ju där i tid nog för att uppleva det här. Men vi som var det, jag tycker nog det var ett fall framåt. Jag tycker också att för att vara så mycket folk så dras det liksom ramsor som man känner igen. Och det är liksom... Det är klart att det kan vara mer tryck med tanke på att vi är så många. men ja, Jag tycker det var ett fall framåt med tanke på att vi var så många. Det är lite svårt att samordna när vi inte har någon uttalad vi ja, ja, men så är det. Vi pratade om det förut, att det sökte någonstans det tredje. Men jag tycker det var tråkigt. Vi såg ju lite på highlightsen att det, så, det verkar vara otroligt dåligt uppmickat för att det var inte den stämningen som man hörde på highlightsen som liksom man upplevde på plats. Utan det, var, det lät ju som att det var totalt upp på matchen. inte som Urjansvall när micken står i deras klack. <laughs> Nej, det, jag tycker det är tråkigt men det är också lite skitsamma. Ja, för det, det var många som gick hem idag med Jättebra känsla tror ja. jag, som kanske inte har sett så jättemånga Det, det tror jag också. Tidigare, och det, liksom. var, det var ju bra tryck, alltså. Och jag, menar, eh, jag tyckte det var så talande när den här straffsituationen var, när, när Åslund blev nedgjord. Det var liksom som en jävla vrålande vägg från, från ståplats. Ja, jag tror inte har upplevt något sånt för. Alltså, det är bara, bara då, Det skickade liksom en sån chockvåg, och det är precis som man vill att. Eh, jag är helt för att vi ska utveckla det här med att sjunga 90 minuter och kanske med hjälp av en kapo eller med en trumma eller vad som det helst. Det kommer komma om vi gör Absolut, har det, men det finaste med fotboll det är ändå liksom när det blir en sån här organisk, ett organiskt samspel mellan läktaren och det som sker på planen. Och det tyckte jag det var väldigt mycket. Du vet, de här nerverna som, och intensiteten i, i spelet tyckte jag fångades upp av, av läktaren och förstärktes. Det mm. är tråkigt men ska vi ta upp det dåliga som hände på läktaren då? Ja, När men vi ändå in på den. Men ja, jag tycker vi ska, vi kan vi först säga det som var bra då var att det var ju vi inmarsch så var det fin byrå med lite blink och rök då ja, bengalerna som det har varit på jätte alltså på alla All alla hemma matcher har vi och, haft ja, någonting. vilket är fantastiskt. Ja, absolut. Men sen så, allt sånt där kräver ju lite fingertoppskänsla och den får man väl säga, den saknades ju idag kanske för andra matchen i rad eftersom det var ju, ja, någon, någon typ av liksom pyroteknisk pjäs som, jag vet inte om det var en banger eller om det var en raket som slog i taket, men oavsett vilket så var det inte så lyckat. Jag tycker att om man liksom ska köra pyroteknik så måste man vara väldigt försiktig och väldigt liksom veta vad man gör. Och om det liksom smäller av någonting i publikhavet så tycker jag inte att det, det är inte speciellt bra. Och om man också då liksom märkte att det kanske var folk som faktiskt blev skadade av det så det, det, det är väldigt inte bra. Nej och sen har vi ju förutom det så har vi ju också att det är en hel del inkastade föremål idag. Som inte jag riktigt känner igen. Alltså, det brukar inte direkt vara. Nej, jag, jag tror att det kanske är att det är lite mycket nytt folk, och det är, det är väl upp till liksom oss som har varit där länge att försöka uppfostra det. Att man, man kastar inte inför mål och man Pyroteknik ska inte smälla på eh, andra supporter. Liksom. Ska inte förekomma alls på svenska läktare? <laughs> Nej, men fan, det, det, ska va, det ska se visuellt bra ut ja. men det ska liksom inte vara obehagligt eller eh, förbundet med liksom, fara för, för folk som är på läktaren. Och så blev det ju lite idag ändå. Ja, det känns lite onödigt. Jag tycker just att så här, kasta in flaskor och sånt, det är så jävla onödigt för att det det är klart att det kan hända i stridens sätta och bla, bla, bla. Men ja, det ger verkligen ingenting. Det är bara att sluta med det. Nej, vi får hjälpas åt och disciplinera det där. Ja. Och det, det tycker jag är viktigt. Men det här är också en sån här sak som att nu växer vi publikmässigt. Det är många som inte har varit där. Många som du vet, dras till den typ av supporterkultur som vi känner oss hemma i men som kanske inte riktigt vet spedreglerna. Och så kommer det alltid vara. Så man behöver inte liksom måla fan på väggen heller. Nej. Jag tror att vi kan ta hand om det här. Men sen så tror jag att my mycket av sånt här blir ju liksom extra bökigt när vi inte har en tydlig ledning på, på läktaren. Skulle vi till exempel ha haft en sån kapo som alla lyssnar på med megafon, då hade man på en gång liksom kunnat ropa, att bara, fan killar, vi vill inte ha det här. Så är det liksom ordnat. Nu... Nu har vi inte riktigt det sättet att liksom skicka ut budskap på. Nej, kanske... Även om vi ville göra ett försök. Ja, men han gjorde det jättebra, men det är ju långt liksom ja, senare. Ja, så absolut. Att... Man kanske också ska påminna sig om att alltså, givet att man samlar 5000 personer på en väldigt liten yta så sker det ju. Liksom, alltså, det, det är inte mycket som... Nej, jag håller med. Så Man ska inte måla liksom, fan på väggen. Man ska inte överdriva och säga att det här var liksom en, en katastrof eller du vet, med fara nej. för ungdomarnas liv eller nej. vad fan som helst. Men, men jag tycker det är viktigt att vi som är engagerade och tar ansvar och säger att det här vill vi inte ha. Det håller jag med. Bara vänta på VLTs mega duts artikel här som kommer komma. Exakt. Det kan ju hända att vi, de tar lite hårdare tag mot oss när vi, om vi inte kan sköta det där med pyro just. Att det kommer bli det är ännu kanske... längre vi stationer, ännu mer chaffs när det väl dras. Så så länge vi sköter oss, alltså, just, som hela den här sången har ändå varit bra, bra på hyromässigt. Och det har jag inte hört ett enda gnäll från någon om hur det sköts. Det är väl exakt. nästan därför man tar upp det, just för att, ja, för att undvika det. Liksom, ja, men preventivt. det är precis det. Jag tänker också att liksom, bara hur det sköts snyggt så verkar det bli mer och mer accepterat. Liksom, att... Då, eh, Ja, alla tycker att det är okej okay, att det är jag tror När första bengalerna tändes så jublades det liksom vi överallt. På vi har lyckats av vakter plats. som står och stirrar ut oss på Nej, läktaren exakt. längre. Och då, då känns det lite onödigt att liksom dra sådana grejer som folk och ja. inte liksom tycker är okej okay och som skadar. Ja, men precis. Däremot så fick vi liksom budskapet till oss att eh, fan, det där var ju onödigt. Mm. Så att eh, ja jag tror att allting som vi kan hantera själva och ta ansvar för det är ju en vinst liksom. att eh, vi har en uppgift att hålla rent kring sånt vi inte vill se mm. ja, men precis. om man ska avsluta på en positivare liksom grej, Så, alltså nu har vi kollat lite på matchen i efterhand och jävla vad fint det är att se att vi står packade på ståplats och att vi inte öppnar upp hela vägen utan ståplats är verkligen packat från vänster till höger det är fruktansvärt fint att se det är underbart, jag tycker det är en lärdom På ska... en vanlig seriematch Absolut, jag tycker det är en lärdom vi ska ta med oss Både hemma och borta och Som vi är ganska dåliga på Alltså, också om vi inte har 5000 hemma Och också om vi inte är 500 borta Utan också 100, vi ska fan tajta ihop oss eh, För det är vi Fan jag ska säga Notoriskt dåliga på Också mot, du vet, Sundsvall borta Där vi har ett jättebra bortafölje Alltså typ någonstans mellan 100 och 150 Beroende på hur man räknar så står vi ändå liksom på ner ganska utspridda. Men är det är alltid någon som tycker att så här, men ska vi inte stå här istället? och Här är det bättre banderollplatser för oss och här ska liksom någon annan stå och så är det skönare att stå lite högre. Jo, och på lite det finns ner. säkert massa, jo, det, det finns säkert tiden, massa liksom. dåliga det, argument ja, för det där. Men, men det är därför det blir så. Men jag, men jag tror vi har otroligt mycket att vinna på att packa ihop oss och det är samma sak liksom. Men det, krävs, det krävs också att vi har en så här tydlig kap och så vågar peka med hela handen och säga ställ mellan de här två räckorna, tack zack, tack och det här vi sjunger och det här vi piskar på Men Jag tror inte heller det behöver vara omöjligt att tajta till det som om exempelvis Sundsvall alltså, så svårt jobbar inte det, jag tror inte så många motsätter sig det heller egentligen men det var, det, var, det var mer bara att det var det jag hörde. Liksom. Ska vi inte stå lite mer in mot mitten istället? Och man bara, nej men nu står ju alla här. Så men vi har står vi ju, inte här alltså det, den allmänna utvecklingen på läktaren är ju otroligt positiv. Alltså det, det rör sig ju verkligen i rätt riktning. Så, så det här handlar inte om att gnälla utan det handlar ju mer om liksom förfina och, och liksom lära sig med ganska enkla metoder så kan vi få ut ännu mer av det. Jag menar, hundra perser bortafuller det är inte dåligt. Men det är en jävla skillnad om hundra perset står ihop liksom i tio rader av tio personer eller om vi står över en hel jävla kortsida. Jag håller helt med. Underbart. Ska vi brotta ner den här matchen eller och kliva vidare i, i säsongen? Ja fan, toppmatcherna kommer ju slag i slag. Mm. Nu är det skithålan i Göteborg vi ska till. Ja, vi har precis. Uh, Göteborg var här och nu åker vi dit. Uh, jag heter guys. Guys borta måndag Undrar varför? Ja, det är väldigt trist att det blir en måndag. Um, annars så tänker jag att vi hade kunnat samla uh, ordentligt med folk. Men jag tror det blir minst en buss och säkert längst ner så här också. Vi behöver väl kunna räkna in en hundra pers på borta. Och stå. Det tror jag. Uh, jag känner så här att. Det, det finns inget lag att oroa sig för den här serien. Utan jag tror att vi kan åka dit och inte bara göra liksom en heder Så Jag tror att vi kan åka dit och vinna. Jag tror jag känner. Nej. Vinner vi mot Guys? De ser det jävligt bra ut. <laughs> <laughs> och de gör det jävligt bra. Det jag är... känner ju lite oro att det, det är lite svårt att ladda om efter en. För jag tror att. Det känns ju som att de har laddat upp ganska bra inför den här matchen. Liksom. Eh, VSK Samtidigt så har vi ju, eh, över en vecka på oss. Det är ju liksom eh, nästa måndag som vi möter guys. Så att, eh, det är inte om ett par dagar. bara. Utan på det... pappret ska det inte vara något problem alls. Jag men... fattar lite vad du menar. Men jag tror ändå att det, där, det, får, det måste man verkligen lösa. Mm. Alltså, och, det är bara dem mm. och om. Jag, jag tror, om jag ska vara helt ärlig, även om tabellen ser ut på ett visst sätt så finns det ändå vissa matcher som i sig uppfattas som svårare eller mer angelägna ändå. Och då tänker jag att Sundsvall borta, även om Sundsvall så att, så att säga, har underpresterat och eh, ligger längre ner i tabellen än vad man hade kunnat förvänta sig så tror jag att för, för både våra spelare och våra supportrar så är Sundsvall borta en, liksom, en riktig jävla utmaning. Och det... jag hoppades på bara så kryss det var liksom en mental en, en match som så här mm. hade mycket engagemang både hos spelare och, och publik mm. och den klarar vi av och, och sen liksom steppar vi upp inför den här matchen hemma som är liksom en ren jävla seriefinal så jag, jag är faktiskt inte alls orolig för det här. utan jag tror tvärtom att vi, vi är på den här nivån att vi vill ha nästa utmaning också Okej. Men ja, det tror jag också. Och det är som jag var inne på tidigare. Liksom. Jag tror att truppen mår bra, laget mår bra. Man vill liksom bara ta sig an nästa utmaning. Det, det hade varit en jäkla skillnad liksom, om vi hade varit som tidigare. Att vi låg i botten och att man eh, behöver ladda om inför liksom, nästa ångestmatch. Utan nu är det bara så här resta roliga utmaning. Fan, vi tar oss an den här också. Vi, vi, vi slog seriledarna som... alldeles nyss. Nu slår vi trean, eller vad nu ligger. Det känns ju som hela klubben bara vill... Man vill bara fortsätta på det här spåret utan några avbrott mm. överhuvudtaget. Men nu eller, sa du så här, tru, är, ja. truppen mår bra. Eh, tror vi att det händer någonting truppmässigt? Nu? Det har ju hänt lite. Ja, precis. Fast ja, ja. någonting mer lär ju hända känns som i och med att Gambos lämnar, eller hur? Det känns precis. som att man försöker göra utrymme för... Alltså vi, vi bröt ju kontraktet i för man, för känslan var ju liksom att i, i som med Gambos, han vill ha mer speltid och jag gissar ju att med tanke på att han är en internationell spelare så har han haft kanske inte en jättebra lön men ändå en, en lön som går att leva ett snålt liv på i Västerås och så har vi frigjort det utrymmet och spontant så tror jag att uh, vi gör det för att vi vill få in något annat där. Jag tror nästan att vi, vi har en gubbe som Kalle har tittat ut redan. Jag tror inte vi skulle göra oss av med en kille som Gambos om vi inte hade något som man verkligen vet att vi kan få och vill ha som är redo. Ni tror inte att det var redan klart när vi värvade Ibrahim Diabitera? Nej, Men det, det är var ju inte tydligen en då? sponsor. Uh, Jo, värre, precis Jo, men ändå att så här, det var klart att de skulle bryta kontraktet med Gambos man vet ju inte hur mycket eh, Hygienteknik och din har de är utan de sponsrade väl även Gambos när den förlängningen var ja. så att, men, i så fall skulle man ju bara kunna transferera de pengarna men, till men de hade kommunicerat på det sättet alltså, min känsla är ändå att eh, ja, de fick jag väldigt mycket utrymme så... i kan våra kanaler ja, men, sen, sen det, tycker det, jag, det, det var ju det, snack det det, redan inför alltså inför uh, i vintras om att in till anfallare och det var i snack tidigare om att det finns utrymme i budgeten för att eh, plocka, just plocka in en Och så jag tror inte det helt behöver hänga ihop faktiskt Nej, det är möjligt eh, men Jag känner så just... Känns det som att eh, om Gambus hade något annat erbjudande så vill han väl lämna han har väl inte sitta och liksom halva bänk i ja, men Det är ändå Sverige's upp till han har det ändå skrivit kontrakt på ja, ett och precis. ett halvt år så jo, Det är men kan ju liksom det... också, kan också vara att att vi att Pedro är 100% redo nu, och de vill inte ha en, en extra reserv på mittfältet. För det blir rätt trångt om Pedro ska in där nu också. Mm. Det, det stämmer. Samtidigt kan jag känna mig lite. Jag håller med. Alltså jag, jag har känt mig lite. Tycker man behöver ju en sån spela typ som Gambos är i truppen, tycker jag. Uh, en sån som uh, verkligen kan gå in och såhär, stänga just och vara jävligt jobbig och möta och, och gneta på och trampa folk på härlarna och samtidigt Det kan liksom... inte Pedro Nej, det... det vet inte fan om jo. han kan Kunde inte han jo. polacken det som kom? Nej, det kunde han Public. verkligen inte ja. Han kunde fan ingenting <laughs> Inte tillräckligt. Däremot tycker jag att Pedro absolut kan det Men sen, ja Men tycker att Pedro är en bollvinnare liksom av V-slaget Alltså nej. jag tycker han är alldeles för långsam och svarig uh, i jag tycker det han är bättre än Gambos på allt I stort sett Han är bra i närkampspelet jag, ja, jag, <laughs> jag måste fortfarande <laughs> använda mikrofonen <laughs> Pedro är bra i närkampspelet <laughs> Ja, nej, det tycker jag också jag, jag håller egentligen med Jensen Jag tycker att eh, Pedro egentligen är bättre på Men, är det Men det mesta. finns ju någonting Som kanske är så här att Nu att mamma och Pedro kommer tillbaka Är det ju efter ganska lång tid De har varit skadade så ur, det, ur den synvinkeln skulle det kunna vara att det kan bli tunt på mitten ändå Men då har ni löst den här ekvationen för att om, om ni menar att Pedro besitter liksom lite av det registret som Gambo har i sig mm. ja. Plus mer. Mm. Ja, att, han har, att han har andra kompetenser det är rådrig Jag, jag gillar Pedros <laughs> men fan, ju inte det. Men jag, jag hade nog liksom inte riktigt sett den här bollvinnar-typen. Och den hårt löpande i det tysta i Pedro. Men lo, det där, allt det där kan vi inte veta någonting om egentligen. Men låt säga det kan att vi ju veta jättemycket om. Vi ja, ser men, men låt, säga, låt säga att vi har utrymme att värva en ny spelare. Var skulle ni vilja? Vilken, vilken lagdel till att börja med? Just nu. Mm efter Gambos avgång så skulle jag gärna vilja ha en jag skulle nog gärna vilja ha en, så här, en central mittfältare som är så här som liksom kallas tvåvägsspelare eller liksom lite mer av en sån här säker typ men det blir liksom bakom Ask, Olle Edlund, Pedro Simon Kom. Johansson kan ju garantera att det ner och göra ett jobb. Det ja, är till exempel. Alltså jag måste Börje Hedin på friskt som svettas i morgon. Chälla ut Hedin. Exakt. Vill Burje. du värva honom? Eller? Ja, <laughs> nej, men jag ska, jag ska knyta tillbaka till där varför det var viktigt att jag måste Börje i morse. Men först ska jag säga, då sa burja säger, men Mohammed Mohammed, han är. Inte bara liksom en kille som har bra känsla för bollen utan han är också en typ. Till sagt. skillnad från Pedro? Nej, men som komplement till Gambos. Eh, och det kanske inte jag hade riktigt sett. Eh, så i sådana fall är jag fin. Då behöver vi kanske inte fylla på så jävla mycket. Nej, jag tror inte att vi behöver det faktiskt. Backlinorna. För mig är Mohammed, Mohammed en kille som kan komma in i i åtte, nionde ja Och dödade lite tid. Ja, inte kan... mer än så. Jo, nej. Ja, men jag tror att verkligen Aa. han är, är mer än så. Men jag, hade nog, jag har nog faktiskt sett mer av Gumbel, eh, Mohammed Mohammeds kreativa register än att tänka mig att han är en kille som är jobbig att möta och som vi kan använda när vi vill stänga matcher. Men backlinjen, där har vi ju liksom, om inte Aras som <laughs> stackan får ju Ja, man får ju knappt spela för att backlinjen är så himla bra. Och jag tror att han är faktiskt jättebra. Och så har vi David Engström som visst, han är skadad ganska mycket. Men han spelade i någon träningsmatch så ganska bra ut. Jag håller med dig, men det är ju ingen som står riktigt på tillväxt i backlinjen. Om man tänker lite längre liksom. Men behöver bara... man ha spelare som står på tillväxt i backlinjen? Det behöver man väl, det behöver man väl överallt. Ja, jag vet inte. Jo, men det gjorde väl Douglas och Herman. Alltså, när de kom så var ju inte de några som gick in. På givna positioner liksom. ja, det blev ju dock nästan så. Att de fick spela väldigt mycket. Jo men det, det var väl ett nödvändigt ont då som vi låg. Alltså nu måste vi tänka lite långsiktigare. Alltså nu måste vi tänka när vi blir. Alltså antingen så går vi upp. Eller så kommer ju någon värva. Douglas och Herman liksom. Så är då det. måste vi ha någon. Men nu är det många diskussioner. Men liksom hög. ska vi värva en femte försvarare. Eller en femte mittfältare liksom? Det är inte rimligt. Jag menar vem ska, vilka ska vi peta Det Ska vi värva en bra ytter eller? Man vill ha in folk som Men ska vi, vi sätta pengarna då? på liksom börsen eller vad ska vi göra? <laughs> alltså, vi måste väl köpa spelare för dem. <laughs> ja, men, så det går ju också att göra ja, det, det, det är inte så att vi liksom, det är inte så att vi har massa pengar att spendera fan. Nej men eh, fan, det finns många saker att fånga upp. Jag vet inte vilken enda vi ska börja i, men eftersom vi pratade om backlinjen så kan vi väl säga ett par ord om omit alas ändå. Som är ändå en en en superrätt med, superrätta mått, med en etablerad och gedigen försvarare som ju, fan, hur många matchminuter kan han ha gjort hos oss? Jag har inget att säga om om aras. Nej, men jag ska säga något om honom. Jag har aldrig sett för hela knappt. Nej, precis. Men, Var det på golfbanan då? <laughs> men han, det, det jag vill komma till är att han är ett jävla fullblodsproffs för att när han valde att skriva på för oss så hade han nog ändå föreställt sig någonting annat än det här. Och nu har vi ju liksom vi någonting som man nog får säga är ju, utan tvekan seriens bästa trebackslinje. Och det är inte så jävla konstigt att Omint oh, Aras inte spelar. Men han har ju inte med ett ord gnällt eller liksom surat. Utan den enda intervjun han har gjort det var med VLT och då sa han så här: fan, den här trebackslinjen gör det otroligt bra. Det är inte alls konstigt att jag inte spelar. Jag är säker på att under en lång säsong så kommer det att skapas utrymme för mig och då ska det vara så förberedd som möjligt. I vilka kanaler skulle vi fått se ett eventuellt umitt aras gnäll? Ja men till exempel, nej det är klart att man inte går ut och gnäller så men varenda litet klipp från eh, omklädningsrummet så är han liksom med och firar han kommer ut och tackar, han står aldrig och gömmer sig eller ser sur eller moloken ut utan jag tycker liksom han visar med hela sin så här kroppsspråk och sin hållning att eh, han är en del av det här laget. Det går att hantera på otroligt många olika sätt. Jag håller med. Nu har vi ändå lagt två minuter på kommentarerna. En och 30 bra. för mycket. Ja. Nej, fan, jag tycker sånt här. Ja, men jag är... håller med dig. Och det är också ett kvitto på att det känns som att gruppen är Exakt. väldigt liksom, stabil. Jag tror att det, tror att det, det sånt funkar här som bra. gör att man också går upp. Att liksom, den spelaren som egentligen fann lite för överkvalificerad för att vara på bänken ändå liksom, acceptera projektet och Han tror att med. han är med på det här liksom. <laughs> Han <laughs> spelade ju ändå i, i super, ett av Supers sämsta lag för året så jag vet inte hur mycket han kan tro att han kan komma in och spela första alltså, året i VSK underskattar hur, hur dåliga Dahlkull var Nej men korkade fotbollsspelare kan... Eller liksom, <laughs> Ja exakt ja, ja. men, men Han var ju inte värvad som liksom en bänkspelare Kanske fan Tror du att det här var ja. tänk, den tilltänkta trio. Ja, det kan jag också ja. tro jag tror Hur som helst är det bra att han är bra bänkspelare som ja. ställer upp ja, laget. Det, det ja, ja, men det var ju inte så han presenterade det för honom när han värvade att du ska vara en bänkspelare. <laughs> okej, okay, okay, okay, då, då skiter på. vi omitarras och så går vi tillbaka ja, till, till början. Jag tycker att han är helt okej okay, omitarras. <laughs> <laughs> okej, okay, då vill jag gå tillbaka till Börje Hedi. Ja, som var kul, också, Fem plus. som också är helt okej. Okay. Nej, men det jag vill säga med det här är att uh, i, i morse på gymmet, vi som vaknade tidigt, vi var där. Och det... Andra gången som nämnde att ni var på gymmet yes, Jag vill att ni ska ta notis om det Nej, det, det, det, det som är allt det ska mynna ut i Det var att vi befann oss i något tillstånd Som var en blandning av förväntan och eh, overklighet Det låter erotiskt Nej det var inte alls erotiskt Men vi förstod varandra Och kort sagt, vi har ju fan <går> Vi har ju befunnit oss i botten har, har man sett det här jävla laget spela på det som då hette Svedbank Park med uppritade jävla amerikanska fotbollsmålslinjer i Division 1 norra och vart liksom en Philip Troné träff från att åka ur så är man ju jävligt glad och tacksam över att få uppleva en sån här match. Alltså det känns ju onekligen att spela en ren jävla seriefinal i näst högsta serien inför en liksom på förhand förväntad stor publik. Det var med den känslan jag ville åt. Med de fina orden ska vi avsluta den här podden då? Tycker det, ja, det tycker jag låter utmärkt. Boka er till och eh, på nästa fina, inte seriefinal, men toppmatch. Älskar VSK. Ja, älska VSK och heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Hej ja sport! sport. Hey, ja.